Tots benvinguts al nostre programa. De tu a tu. Un programa de l'associació El Trampolí. De persones amb discapacitats cíguiques. I tenim una comidada que és l'Eti i fan Ricky I yoga al trampolí. Bueno, hola. Nos presentamos, yo soy el Albert y soy educador del trampolí. Ah, hola, me llamo Leticia y bueno, trabajo en un centro, pero vengo como voluntaria al trampolí a hacer nois a los niños, a, también vengo a cocinar algún día y participo en alguna actividad, porque la verdad que estoy muy a gusto con y bueno, me va a convidar y bueno, encantada de venir, <laughs> una mica nerviosa, pero muy bien. <laughs> bueno. Tenim també la Cristina com sempre. Jo ja Cristina i ja a Palafrugell. Jo' dedica Carna i sóc també de Palafrugell. Quan ens poden escoltar, Cristina? El diaàs a dos quarts a cinc i el dijous a les 8. Quines preguntes tenim? No és. Qui comença? Dispareu! Okay. <laughs> Què és el reiki? Well, bueno, és una pregunta així molt àmplia per un petit resum, per guanyar bon temps. El reiki és una tècnica que ve del Japó, la va portar un mestre que es diu Usui, eh, que va portar el reiki tibetà, i és una tècnica de, de transmissió d'energia, de canalitzar la persona que ho fa, canalitzar l'energia, i ajudar la persona a sentir-se millor, a aliviar dolències i també a fer treball intern. És un mini resum perquè és molt ampli el que abarca el reiki. La Cristina em sembla que ha fet reiki, no? Sí. Una vegada, un dijous. Un dijous vas fer reiki? Sí. On? A l'altre ampollet. I co com ho vas sentir? Relaxada. Relaxada? Sense el i sense res. <laughs> Te vas dormir? No. a vegades no. hi gent que es dorm. I és, és normal, mare eh? eh? no? Tengo els ulls i... i... te deixes anar. I ho deixes anar. Molt bé. I tu? Vas anar, Anna? Sí, sí? I què? Què vas notar? Que em vaig notar relaxada. Mm. Vas deixar així com... Notaves escalfor, perquè a vegades pots notar l'escalfor de les mans de la persona que t'ho fa. Mm. Sí? Notava-ho Sí. Oh jo sí, jo sí? tot el cos, tot el cos. Sí. te va arribar bé l'energia no? me va arribar tota bueno, el trampolí se fa un cop al mes no? mm. que és quan anem nosaltres molt bé, i us agrada? sí tu us sí. repetireu? sí, sí, el dijous sí ah, que tu i allòs no pots vinc el dijous mm. que fem cuina i fem programa d'àlia i abans m'enganxo al teatre es que fa moltes coses, ¿sí? el trampolí, molt bé, com té que sé. Quina música posa al yogó? Pues depèn de la classe, lo que anem a treballar, a vegades es música de mantras, que son són Eh, cantades d'una frase que es repeteix que és per entrar en un estat de relaxació semblant mm. a lo que te faria el reiki saps que va una mica tota a vegades... una mica de la cara no? sí, sí. <laughs> i a vegades només música molt suau com la que es posa en el reiki que només és, mm. és so, no hi ha, mm. no hi ha veu sí. depèn, també se pot fer sense... hi ha tradicions antigues de ioga l'estanga que és un ioga que es fa sense música mm. perquè se té que fer així mm -hmm. Ens, pot, ens pots explicar què són els xacres? Va, vale, li farem un resumet. Mm -hmm. <laughs> n'hi ha, ha molts, perquè realment n'hi ha més de les que normalment se, se diuen. Lo que passa que eh, ens centrem a en les 7 principals, que són 7. Eh, jo m'aguio molt pels per colors, perquè hi ha el xacra Reis, que és de color vermell, que el tenim aquí a la part de la zona perianal. Després tenim un de baix del malic, que és de color taronja, va pel color, es va pujant el color, depèn quan van mm. anant cap a dalt. A, a sobre del malic, que és el presó solar, és groc. El pit pot ser rosa o, o verd, que són els colors de l'emoció, de l'amor, de l'amistat. Mm. L'altre puges, a la garganta és de color blau cel, que és el xacra de la comunicació que vosaltres el teniu ben desenvolupat sí, sí, perquè ja es veu sí, aquí a la sí, ràdio sí, sí, sí. i després el, ter el tercer ull el tenim aquí entre, en el, entre els ulls la, la part aquesta de l'entrecejo que diem, que sol ser d'un color blau índic és un català un que... uh, blau més sí, fort o, o, indigo, sí, o, sí, o violeta i a sobre el cap hi ha la coronilla, on tenim la coronilla és el, el chakra corona que és el que te connecta amb l'univers. Un te connecta amb el cel, els tres de dalt, els altres tres te connecten amb la terra i el del mig, que és el del cor, fa la connexió de tot, perquè tens que estar connectat amb el, la terra i amb el cel. Mm -hmm. I són els centres d'energia de, de, de tot el ser humà, els animals també els tenen. Que sabeu alguna cosa, vosaltres, de xacres? Mm, no gaire. O, però sonava la paraula? De la A mi me bueno, no, no sí. sé. De sonar, sí. Sí, se contemplen en el reiki, en el ioga... Ioga feu, vosaltres? Jo si no faig ginàstica, pregunta. ioga. Sí? Oh. No, no fem xacres, eh? fem plan fort, també. Feu un iograci més físic? Fem plan, tip... plan pilates, coses a terra, coses a bal... Mm. Bueno, la part del yoga física, que també hi sí, està tot. i tot això. Molt bé. Ah, molt bé. Mira, la criu. Sí, sí. és una experta. És que em sembla que, que, que hi va un cop a la setmana. Quants, no? dos? Dos Semboles. cops a la setmana. Sí. Ah, I un, i un dimecres. dimecres. I un dia fas pilates, i un dia fa... No, ho tot. Ho feu tot, com una classe... Sí, com una classe com yoga, però com... de terra, de bal, mig i tot. Ah, molt Qui bé. Tens, tu? Mhm. Mm Oh, yeah. Quin centre treballes? Treballo en un centre de, de la visual eh, on fem teràpies eh, treballo per una noia que té el centre allà, que es diu Cuida't mm. i fem massatges, teràpies, se fan cursos mm. hi ha una petita botiga que se poden comprar productes naturals mm. Mm. què més? M'hi voleu preguntar o, o, On vas estudiar? Uuh, homos puestos. El yoga, el vaig estudiar primerament a Barcelona i després, aquest any passat, vaig estar al Nepal fent una formació de intensiva d'un mes. Mhm. molta calor. Ja. Tens, perquè tens que anarte formant, no pots deixar-ho. Quines activitats feu? A ah, un al centre? Sí. Això el que t'havia comentat, fem Fem Reiki, fem teràpies, tallem cristalls, es fa el ioga, es fa massatges, neteges de cutis, mm. cursos... Bueno, el bueno, que calin. Que nova i aquí cada convidat sola escollir una cançó Aha. i explica una mica el perquè i bueno, volíem saber quina cançó s'ha escollit i perquè. Ah, eh bueno, escollit dos de les que a vegades posua bueno. sobretot a a yoga, sí. Molt bé. Son pues... cançons de de yoga, sí. Quina podem posar? La quina? de la de Jek Kaur, sí. Vale. Sí. Perfecta. Hola a tothom. Us volia informar eh, que a l'associació El Trampolí, a part de, de l'associació del centre pels nois, no? pels discapacitats, també tenim dues botigues on es venen coses de segona mà i aquestes coses que es venen tot va a benefici de, dels nois del centre. I bueno, informar-vos que una és a la Bisbal, al carrer Laigueta 124, i l'altre la tenim a Torroella, de Montgrí, a la plaça Espanya número 3. Sí. Estem pues, Sempre que vulgueu fer alguna donació, tant de mobles o de roba, pues, els mobles, per exemple, els anem a buscar particularment i serà benvinguda. El telèfon de Torroella és 645 51 72 37. I en el cas que volguéssiu contactar amb el de la Bisbal, seria eh, 654... 99, 69, 47 ah. Molt bé Seguim amb el programa Cristina, sí. quina pregunta tenim? És molt difícil, important alimentació? Doncs pues sí, el tema de l'alimentació eh, és important practiquis el que practiquis perquè, per exemple en el tema del yoga va molt relacionat l'alimentació a la respiració perquè a vegades és més important bé, bueno, és el més important, perdó, eh, respirar bé quan fas ioga, a banda de que facis una postura molt magnífica. I l'alimentació en, en el món del yoga se, se contempla molt el tema de l'alimentació vegetariana, de mirar molt el tema de com se fa l'aliment, com se cuina, ah. és, és un tema que va lligat amb, mm. amb el yoga. Per exemple, amb el ioga és una filosofia de vida realment, la Cristina estava molt interessada en sí, aquest tema de l'alimentació. La, la sí, tenies tenies perquè s'ha tenies que explicar-nos eh, alguna cosa, tu. De... En dos companyes mengen xocolata cada dia i no són sa, al matí. Mm. Ja ve, jo jo pateu-te un bocat a la casa, ¿vale? és sa, un bocata al fumatxo, o un bocata bocat a l'apernil, mm. que és més sa. Però xocolata, xocolata... Tot els dies, no? <laughs> se pot fer de tant en quant és com tot no s'ha no de, no de ser rígid en cap cosa que facis però fa molt que et dediques a aquesta feina mm, més de 15 anys bof sí. de lo que és teràpia massatges i això i després ja agrega lo del yoga i la nutrició mm. mm. quants altres hobbies tens? bueno <laughs> Bueno, un d'ells és eh, anar a ballar, que eh, tinc la sort que, va, que vaig a la primer, primer cops amb els nois del trampolí a la Mirona, que lo vam passar molt bé, la veritat, que vam passar mm. tres hores ballant sense parar. I bueno, m'agrada molt viatjar, sobretot, viatjar, conèixer altres cultures, conèixer la gent directament i llegir, i passar temps amb les amistats i la família Això sí, també ho faig a vegades He de dir que la Cristina que tenim aquí és una balladora, una ah, ballarina sí. excepcional no. Esperen el pròxim no. super... dia, la Mirona eh? T'espero Jo eh? dir menys que bé no puc perquè tinc bonina de colla Ai. Ara bueno. bueno, ella amb el teatre el que el teatre, feia una sí. funció, sí. feia un tango increïble Amb no? el Diego, oh, Diego. Sí, ja me'n sí, recordo, sí. eh quan bueno, ella Rafaela Carrà en la de Nadal. Ah, mira, immediatament. Qué ritma la... i te. Sí, sí. No. Eh, sí, sí. Ja vaig Carrà, però la cosina de Maite me va dir hola nit. Bona nit, eh, Rafaela Carrà. Per ser ara que parlem i treiem el tema del teatre, Cristina podries sí, no informar quan, quan es fa el teatre, llavors. Ah, sí, que és d'aquí poquet. Sí, és d'aquí poc. Recordem, no recordar. El dia 22 de març. Les 18 hores, a les 6 de la tarda, a la Mundial, no, tira't a Mundial de Paraburgell. Com es diu l'obra, Cristina? Relables mentides. Relables mentides. Molt bé. I, bueno, quina pregunta més teniu? Que ho passarem molt bé. Què t'aporta el Reiki? Doncs el Reiki m'ha portat a mi a nivell personal a fer molt treball intern, i estar millor amb mi mateixa i clar, estar jo millor amb mi puc estar millor amb les altres persones i ajudar-les, igual que a mi en el seu dia m'ha ajudat mm -hmm. la persona que em va fer el reiki mm -hmm. Ten, hi ha, Tens alguna hi ha alguna relació entre el reiki i el yoga? O, com Per tu t'ha portat no, alguna semblant? O... No bueno, són són coses que poden anar de la mà poden anar complementades, sí, la verdad que sí no deixen de ser Mm, treball interteu perquè quan fa reiki fas treball interteu quan fa ioga, en el moment que estàs en la postura i te centres només en respirar, te connectes amb tu mateix, llavors és, vale. és molt maco, sí, pues molt bé. és feina pues... a fer pues ara et demanaré la segona cançó I aquest... vale. la de, de Ma Premal, sí, perfecte dit... és una de mis favorites ah, sí. digue'm Cris sí. que havia ha de dir una cançó per tota la colla que hi estimo molt Por aquí, por aquí, Cristhian. A ah, toda la coya que están en casa. Amor. Muy bien. Lo que me va jama hai suga trobareu a Ràdio Pol al cada dimarts a dos quarts de cinc i cada dijous a les 8. Vinga, fins la pròxima. Gràcies per convidar-me. <ríe> Té.